Een volkies tje in ons wil syn, Yashua sal hy vir ons een story breng. Hallo maats, wat een heerlijke dag en wat een groot, groot voorrecht is dit vir ons, om weer saam te kan keir, om Yashua's woord, om nog een verhaalkie te kan hoor. Ek het julle beloof, ons gaan nog iets praat, oor Elia. Nou Elia was ons nou hierdie groot profeet van vader Yahweh. En Elia het een knig gehad wat saam met hom was en wat paaie by hom geleer het oor vader Yahweh. En sy naam was Elisa. So Elia en Elisa het saam gewerk. Elisa het vir hom gehelp. Hy was soos een hulp vir hom in die huis gewees ook. En Elia was so lief vir vader Yahweh, dat hy baie, baie na aan vaderse hart gekom het, en alles probeer het, om ook, na vader Jahwe toe te kan gaan, en maats, toe kom daar een tyd, dat Elia, na vader Jahwe toe gaan, en hy het nie gesterwe nie, nie soos ek en jy, wat eers moet dood gaan, voordat ons in die himmel kan kom nie, oen oh nie, Met Elia het het een bykie anders gewerk. En toe Javie vir Elia in een storm na die hemelis sou opneem, het Elia met Elisa uit gulgal uitgegang. En Elia het vir Elisa gesê, Ach Elisa, bly toch hier, want Jawe stier my na bed el. Maar Elisa was baie lief vir Elia, en hy het net gesê, So waar is wat Javie lewe, en en hy siel ook leef, ek sal hy nie verlaat nie. En toe stap die twee tweene maar na Betel, en in Betel was daar ook nog ander profete seens, en hylle vraag toe vir Elisa, Elisa, weet jy dat Yahweh vandag jou meester van die hoofd gaan wegneem? En Elisa sê toe vir hylle, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly toch nou hier so, want Javi stier my nou weer na Jericho. Maar, Elisa sê, so waar is wat Javi leef, en is jy leef, ek sal jy nie verlaat nie. En hylle het toen maar al saam in Jericho aangekom. En daar kom daar weer profete seens, wat in Jericho was, na Elisa toe, en hylle sê vir hom, Elisa, wiet jy, dat Javi vandag jou meester en jou hoofd gaan wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stop. En Elia sê toe vir Elisa, Bly toch nou hier, Elisa, want Javi stier my nou na die Jordaan toe. Maar Elisa sê weer, So waar is wat vader Javi lewe en u sê lewe? Ek sal u nooit ooit verlaat nie. En daar gaan hulle toe maar al twee weer. En 50 mans van die profete seens het geloop en op een afstand gaan bly staan so hulle kan kyk wat nou daar gebeur. En terwyl hulle toe toebehe wat Elia en Elisa is dan nou, na die Jordaanse kant toe staan. En Elia vat toe sy mantel en hy rol haar op en hy slaan so op die water by die Jordaanerveerd en toe sy mantel so raak aan die water, toe verdeel die hele rivier in twee dele, so hy, wat Elia is, en Elisa, op die droe grond kon deurgaan. En nadat hulle deur was, sê Elia toe weer vir Elisa, Elisa, sê vir my wat jou hart begeer, wat jy graag wil hee, voordat ek van jou af weg word. En Elisa sê toe vir hom, Laat dan toch een dubbele deel van jy gees op my kom, asseblief. En Ilias sê vir hom, Jong, jy het nou een harde saak van my begeer. Nou goed, as jy my sien, wanneer ek van jou al weggevat word, laat sy dan hier die gees met jou wees. Maar so nie, dan sal sy nie met jou wees nie. En terwijl hulle so loop en gesels, kom daar met eens, een vreselike storm, en in hierdie storm, is hierdie wa, wat van vuur is, en perre, an die waal, wat ook van vuur is, en hulle kom so, tis Elia en Elisa in, en Elia, het in hierdie storm, na die hemel opgevaar, saam met die perre wa. Maar dit was iets, fantasties seker, om te kon sien vir Elisa, en Elisa het dit gesien, en hy het geroep, my vader, my vader, waar van Israel en sy reuters, en toe hy hom nie meer kon sien nie, het hy sy kleren gegryp, en dit in twee stikke geskeer, ach maats, Elisa was seker so hardseer, want hy was baie, baie lief vir Elia, omdat Elia hom so baie van vader Yahweh geleer het, en van die waarheid, en Elia het oorgeloop van liefde vir vader, en hy het al die goed by Elia geleer van vader, en daarom is hy nou baie, baie hartseer, want hy was baie, baie lief vir Elia gewees, en nou moes Elisa in die plek van Elia, die profeet vir Israel wees, maar daar gaan ons volgende keer verder praat, Nou weet jylle van Elia wat in die jemele opgeneem is, levendig. Ja, Elisa kon nog aan hom vat, aan hom raak. En hy is opgeneem en hy is by vader Yahweh. En as ek my nie misgis nie, het vader Yahweh nog gesê ook dat Elia weer sal terugkom na die aarde toe. En ons wacht nog al die jare en ons weet hy gaan kom. Een of ander tyd, sal vader hierdie olijftakkie van hom, hierdie verskrikkelike, liefdevolle profeet van hom, vir ons terugstuur aarde toe. Want hy het seker nog werk om te kom doen, denk ek. Denk jylle nie so nie? Dis mons al wanneer die koning sy mense uitstuur, as hulle ietsie moet gaan doen vir vader. Nou ja, maat, jylle moet een heerlijke dag hee, en moet nooit van Elia vergeet nie. Laat het goed gaan met julle en baie sieninge en liefde vir julle hoer.